Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaubt mir, nur. Der erste Ferientag hatte begonnen. Und George lief mit Timmy zum Bahnhof, um Julian, Dick und Anne abzuholen. Timmy bellte vor Vergnügen, als die drei aus dem Waggon stiegen. Und sie fielen sich mit großem Hallo in die Arme. Endlich waren sie wieder zusammen. Gemeinsam machten sich die fünf Freunde auf den Weg zum Felsenhaus und schmiedeten Pläne für die kommenden Tage. Also, ich freue mich schon auf einen richtig langen Badetag am Strand. Ja. Oh, ja. Oh, bei dem tollen Wetter könnte auch etwas groß werden. Ja. Aber eine Fahrradtour müssen wir auch unbedingt noch machen. Natürlich. Und ein Picknick mit Muffins von Tante Fanny. Uh. Ja, das ist ja mal eine ganz originelle Idee von dir, Klar, Klar, aber eine gute. Mhm. Ja, Jimmy, und du bist natürlich immer mit dabei. So, wir sind da. Mhm. Kommt rein. Danke. Hey, seht mal, da gibt es ja noch eine tolle Ferienidee. Wir könnten Fußball spielen. Hey, stimmt. Zumindest steht so etwas wie ein Fußballtor in eurem Vorgang. Ja. Wo kommt das denn her? Naja, das hat Vater heute Morgen aufgebaut. Aber Echt? warum, weiß ich auch nicht genau. Naja, vielleicht soll das eine Überraschung für uns sein, oder? Das wäre ja klasse. Gibt es auch einen Fußball? Ja, da hinten im Gebüsch müsste noch einer liegen. Warte mal, ich hole ihn. Wollt ihr nicht erstmal eure Sachen ins Haus bringen und äh, guten Tag sagen? Ja, das um. machen wir gleich, Anne, okay? Nur ein paar Minuten. Genau. Na, wie ihr meint. Also, ich gehe schon mal vor. Bis gleich, Anne. Bis gleich. Ich hab den Ball. Schon, hast du ihn nicht mehr. <lacht> so. Okay. Also, Dick, äh, George, ich gehe ins Tor und ihr versucht mal euer Glück. Ja. Alles klar. Ja, komm, George. Pass auf, Julian. Und... Ah, Mist. <lacht> Tor! Eins zu null für mich. <lacht> Hä? Halt mal. Was? Was ist das denn? Der Ball ist im Netz hängen geblieben. Seht euch das an. Ja, und da, wo er hängt, ist das Netz total ausgebeult. Und fasst mal die Stricke an, aus äh? denen das Netz gemacht ist. Warte. Die sind ja ganz klebrig. Total. Typisch Vater. Wie konnte ich überhaupt glauben, dass er ein ganz normales Fußballtor in unseren Garten baut? Ja, wahrscheinlich hast du recht. <lacht> was ist denn da los? Das war Anne. Ist hier was passiert? Ich weiß nicht. Los, wir sehen nach. Ja, schnell. Ja, Los, komm. Julien, Dick und George rannten ins Felsenhaus. Im Wohnzimmer und in der Küche war niemand zu sehen. Als sie einen Moment still waren, hörten sie die beruhigende Stimme von Tante Fanny. Sie drang aus dem Labor von Onkel Quentin, das sich am Ende des Flurs befand. Die Tür stand offen. Die drei gingen hindurch und sahen zuerst nur Tante Fanny, die Anne einen Arm um die Schulter gelegt hatte. Anne, du musst doch keine Angst haben. Diese Tiere tun dir nichts. Ich hab mich so erschrocken. Dabei wollte ich Onkel Quentin doch nur Guten Tag sagen. Ja, das, das wollten wir auch gerade. Ja. Hallo allerseits. Äh, hallo Tante Fanny. Oh, da seid ihr ja. Hallo Dick, hallo Julian. Willkommen in Kirin. Danke. Äh, hallo Onkel Quentin. Ja, guten Tag, Kinder. Was ist denn passiert, Al? Was passiert ist? Seht euch doch mal um. Oh, ja. Was ist denn hier los? Im Labor von Onkel Quentin standen allerlei Apparaturen, wie Forscher sie für ihre Experimente benutzen. Doch dann sahen die fünf Freunde etwas, das sie in diesem wissenschaftlichen Arbeitsraum nie vermutet hätten. Spinnweben. Sie hingen in allen vier Ecken unter der Decke und in jedem dieser fein gewebten Netze krabbelte eine Spinne herum. Und auf Onkel Quentins Schreibtisch stand ein Glaskasten, in dem sich ein besonders großes Exemplar aufhielt. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das eine Vogelspinne. Richtig erkannt, Julian. Und der Biss einer Vogelspinne ist giftig. Naja, sei Biss zu dem schlimmsten Fall ein bisschen weh. Höchstens so wie ein Wespenstich. Aber giftig ist er nicht. Okay. Soweit ich weiß, gibt es bei uns in Europa über tausend Spinnenarten, aber nicht eine davon ist wirklich gefährlich. So ist es. Du bist wirklich ein kluger Junge, Julie. Aber warum hältst du diese Viecher in deinem Labor, Vater? Ich bin gerade dabei, das Geheimnis des Spinnenfadens zu erforschen. Oh, Echt? Oh, das ist ja interessant. Ja, das klingt Aha. spannend. Und was ist so geheimnisvoll daran? Na, der Faden einer Spinne ist etwas ganz Besonderes. Wir Wissenschaftler nennen ihn gern das Supermaterial. Er ist sehr dehnbar. Sagen wir mal, man kann ihn genauso lang ziehen wie ein Kaugummi. Aha. Aha. Aber das ist noch nicht alles, oder? Natürlich nicht. Stellt euch mal so einen langgezogenen Kaugummifaden vor. Was mhm. würde passieren, wenn ihr diese kleine Eisenkugel dranhängen würdet? Er würde zerreißen. Mhm. Ja, ganz klar. Sofort. Richtig. Ein langgezogener Spinnenfaden dagegen würde dieses Gewicht aushalten. Aha. Und wofür kann so ein Superfaden gut sein? Wahrscheinlich könnte man damit die besten Sicherheitsnetze der Welt bauen. Ja, und damit könnte man vielleicht Autounfälle verhindern. Was? Wie das denn? Na, auf Bergstraßen zum Beispiel. Da gibt es doch oft so enge Kurven, dass, dass Autos darin von der, von der Straße abkommen und, und dann in die Tiefe stürzen. Ja, mit solchen Netzen am Straßenrand könnte man sie auffangen. Genau. Und vielleicht kann man so einen Faden auch in der Medizin gebrauchen. Ja. Für ganz schwierige Operationen zum Beispiel. Ja. Ach, Kinder, ihr habt wirklich sehr gute Ideen. Aber bis es soweit ist, muss Onkel Quentin noch viel tun. Stimmt. Ich muss die Eigenschaften des Fadens noch viel genauer erforschen. Bei meinem nächsten Modell lasse ich auch den Klebstoff weg. Den trägt die Spinne ja erst im Nachhinein. Mr. Kiering! Mr. Kiering! Das Gespräch wurde von einer Frau unterbrochen, die aufgeregt in das Labor stürmte. Sie war noch recht jung und trug einen weißen Kittel. Mr. Kieran, In Ihrem Modellnetz im Garten ist ein Loch. Jemand hat einen Fußball hindurchgeschossen. Was? Unmöglich! Doch, sehen Sie mal durchs Fenster. Das Netz ist hinüber. Oh, nein! Ups. Was ist das denn? Das ist Miss Hathaway, Kinder. Sie und ihr Kollege Mr. Huxley helfen Onkel Quentin bei seinen Experimenten. Und die beiden wohnen auch im Felsenhaus? Nein, nein. Sie wohnen im Strandhotel unten am Hafen. Aha. Ach so. Guten Tag, Miss Hathaway. Äh, guten Tag. Hallo. Hallo. Habt ihr etwa Fußball im Garten gespielt? Äh, ja. W warum? Warum? Dürfen wir das nicht? Wir, wir dachten, das Netz wäre ein normales Fußballtor. Ja, das war das Modell eines Spinnennetzes. Wir haben ewig daran gearbeitet. Und ihr macht es einfach kaputt. Aber es ist doch gar nicht kaputt gegangen. Nein, der, der Fußball hing nur fest. Genau. Also als ich kam, war ein Loch im Netz und der Fußball lag unten im Gras. Ach, wirklich? Ja, das, das wollten wir ganz bestimmt nicht. Nein. Das tut uns wirklich leid. Das darf nicht wahr sein. Jetzt kommt auch noch der Hund hier herein. Timmy, halt! Bleib stehen! Oh, oh nein! Oh je, Sie ist mit der Schnauze oh in Spinne jetzt gekommen. Dann deiner der George! Na, ihr macht meine ganze Arbeit kaputt! Timmy, hierher! Sofort! Ach, tut mir leid, Vater. Trotzdem heiße ich immer noch George. Kinder, so, so geht das nicht. Ihr seid noch nicht mal eine Stunde hier und schon bringt ihr alles durcheinander. Ja, da kommen wir wohl etwas ungelegen. Aber nein, Kinder... Natürlich freuen wir uns, dass ihr da seid. Ja, ja, natürlich, aber ich brauche wirklich Ruhe im Haus. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Was haltet ihr davon, erst einmal in der Pension von Mrs. Whittaker zu übernachten? Für ein paar Tage wenigstens. Okay. Alles klar ja. geht schon, warum nicht? Ja, das ist eine gute Idee. Sag mal, George, könnte ich denn vielleicht dein Zimmer als Arbeitsraum nutzen? Was? Sollen da etwa lauter Spinnen ihre Netze bauen? Nein, nein, nein, nein, nein. Ich, ich brauche nur mehr Platz für meine Modelle. Es kommt keine einzige Spinne hinein, versprochen. Hm? Na gut, einverstanden. Also, gehen wir. Komm, Timmy, komm. Ja, dann. Wie gut, dass wir unser Gepäck gleich im Garten gelassen haben, was? Ja, das stimmt. Ja. Tschüss. Also, auch wenn Sie ja, ja. ja, tschüss. Macht's gut. Und äh, habt vielen Dank. Wartet, Kinder. Ich begleite euch natürlich zur Pension. Mrs. Whitaker hatte zum Glück noch zwei Zimmer frei. Julian und Dick bezogen das eine und in dem anderen kamen Anne und George zusammen mit Timmy unter. Bald war es auch Zeit, schlafen zu gehen. Während die anderen sich auf die Nacht vorbereiteten, machte George noch einen Spaziergang mit Timmy. Sie liefen das kurze Stück bis zum Meer hinunter und gingen am Strand entlang. Das Meerwasser glänzte im Mondschein und die Wellen rollten mit lautem Rauschen über den Sand. Die Nacht war sternenklar. George ließ ihren Blick schweifen, um die zahllosen, funkelnden Lichtpunkte am dunklen Himmel zu bestaunen. Da fiel ihr plötzlich etwas sehr Ungewöhnliches auf. Ganz in ihrer Nähe bewegte sich ein Gegenstand durch die Luft und glänzte im Dunkel der Nacht, als wäre er aus Metall. »Siehst du das auch, Timmy? Da, da fliegt was ganz komisches. Ja, da, über dem Schilfgras. Lass uns mal nachsehen.« Sie schlichen durch das Schilfgras, um sich diesem seltsamen Etwas zu nähern. Da schwebte es plötzlich davon. Und einen Augenblick war George so, als hätte sie in der Ferne Schritte gehört. Nanu? Wo ist es denn jetzt hin? Äh, hallo? Hallo? Ist da jemand? Minutenlang lauschten George und Timmy ins Dunkel. Doch nun blieb es still. Schließlich kehrten sie in die Pension zurück, wo die anderen schon schliefen. So wartete George bis zum nächsten Morgen, um beim Frühstück von ihrer seltsamen Beobachtung zu erzählen. Ach, guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, Mrs. Ritchie. Äh, guten, guten Morgen. Morgen. Na, Ihr gut geschlafen? Toll, danke. Danke. Ja. Ah, guten Morgen, Mrs. Whittaker. Oh, guten Morgen, Mr. Nigel. Sie haben neue Gäste? Ja, das sind die Kirin-Kinder. Kinder, das ist Mr. Nigel. Er ist hierher gekommen, um sich mal richtig vom Stress in London zu erholen. Oh, hier ist der Garagenschlüssel, den Sie haben wollten. <lacht> Vielen Dank, Mrs. Whittaker. Tja, Kirin ist ein wahres Paradies für Menschen, die im Urlaub Ruhe und Entspannung suchen. Oh ja, das stimmt. Vor allem unten am Strand. Da ist es besonders paradiesisch. Ja. Nicht wahr, George? Eigentlich schon. Gestern Abend habe ich dort allerdings etwas sehr, sehr Merkwürdiges gesehen. Hä? So? Äh, was denn? Naja, da ist etwas durch die Luft geflogen. Oh, und was ist daran merkwürdig? Ja, das war doch sicher nur eine Möwe, oder? Nein, es war kein Vogel, sondern ein Ding. Äh, Aha. Es hat geglänzt, als wäre es aus Metall. Und es war größer als eine Möwe. Ach, irgendwie sah es aus wie ein kleines. wie ein kleines Raumschiff. Also, George, ich, ich weiß ja, dass du keine gewöhnliche Cousine bist, ja. Aber <lacht> du willst doch jetzt hoffentlich nicht behaupten, dass du ein UFO gesehen hast. Ein was? Ein unbekanntes Flugobjekt von einem anderen Planeten, das beschlossen hat, hier in Kirin zu landen. Mhm. <lacht> Na, warum nicht? Dann wäre mal richtig was los hier. Ah ja, das stimmt. Jetzt hört aber auf. Sowas gibt es doch gar nicht. <lacht> oh doch. Und zwar im Kopf eines fantasiebegabten jungen Mädchens. <lacht> da finden sogar Außerirdische den Weg in ein Küstennest namens Kirin. <lacht> also mir reicht Guten Appetit noch. Hey, George. Also, das war doch nicht böse gewesen. Hey, bleib doch hier. Also, ich wollte sowieso noch mal ins Felsen aus. Hab die Leckerlis für Timmy vergessen. Komm, Timmy, komm. Wir gehen. Ist George jetzt sauer auf uns? Oh, sie wird sich bestimmt gleich wieder beruhigen. Ja, am besten, wir gehen nach dem Frühstück auch gleich zum Felsenhaus, okay? Na klar, machen wir das. Als Julian, Dick und Anne am Felsenhaus ankamen, sahen sie einen Kran im Garten stehen. Er war etwa doppelt so groß wie ein Mensch und unter ihm lag eine Eisenkugel. Neugierig gingen die drei näher heran. Oh, oh, sieht aus, als würde hier demnächst ein Experiment stattfinden. Ja, offenbar geht es darum, diese Eisenkugel mit dem Kran nach oben zu ziehen. Seht ihr? Sie hat hier oben eine Öse, in mhm. die man ein Seil einhaken kann. Ja, und hier am Kran ist eine Winde, mit der man das Seil hochziehen könnte. Nur ein Seil ist nirgendwo zu sehen. Entschuldigt bitte, Kinder, aber was macht ihr da? Das muss der zweite Assistent sein. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr die Kinder, Kinder seid? Mhm. Ja, genau. Ich bin Dick. Julian. Und ich bin Anne. Ähm, und Sie sind Mr. Huxley? Ja, richtig. Und ich möchte euch höflichst und inständig bitten, mehr Abstand zu unserer Versuchsanordnung zu halten. Oh ja. Wir werden hier in Kürze ein bedeutsames Experiment beginnen. Oh, äh, könnte es sein, dass es dabei um eine Art Superseil geht? Ganz richtig. Euer Onkel hat gestern bis zum Abend daran gearbeitet. Miss Hathaway will es gerade holen. Hey, seht mal, da kommt George. Hey. Alles klar? Na, hast du die Leckerli? Klar, direkt aus dem Vorratsschrank in meinem Zimmer. Seht mal, wie Timmy sich freut. Äh, da ist deine Laune wohl auch gleich besser. Hm? Ach, ich weiß gar nicht, was du meinst. Oh, oh, ich glaube, da kommt eine Person, die wirklich schlechte Laune hat. Besonders, wenn sie uns sieht. Mhm. Aus dem Felsenhaus kam Miss Hathaway, dicht gefolgt von Onkel Quentin, der sehr nervös aussah. Oh nein, wieso sind die schon wieder hier? Kinder, was wollt ihr hier? Ich kann mich jetzt wirklich nicht um euch kümmern. Äh, was ist denn los, Vater? Warum bist du denn so aufgeregt? Warum ich nicht aufrege? Das Seil ist weg. Was? Sie meinen das neue Modell, sei. Ja, ja, das, ich... das ist gar nicht. Aber, äh, Wo war es denn? Ich habe es gestern Abend in das Zimmer von George getan. Es war nicht länger als einen Meter, aber jetzt ist es weg. Aber wer kann es denn dort weggenommen haben? Also, ja. Mr. Kirin, <lacht> wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Sofern ich die Sache richtig einschätze, war Ihre Tochter gerade eben in Ihrem Zimmer. Uh, Ist das wahr, so George? Und was wolltest du da? Ich habe nur ein Leckerli für Timmy geholt. Ja, heißt oh, das, das etwa, der Hund war auch da drin? Ja, wieso? Oh, na, dann dürfte ja alles klar sein. Sehen Sie doch mal, wie der Hund sich das Maul leckt, Mr. Kirin. Was wollen Sie denn damit sagen? Sie meinen, Timmy hat das Seil verschluckt? Timmy, Timmy er hat, hat ist gerade ich. nur ein Leckerli gefressen, aber sonst gar nicht. Also Kinder, jetzt reicht es. Wir haben euch nicht ausquartiert, damit ihr jeden Tag hierher kommt aber und alles aber durcheinander bringt. Ab jetzt haltet nein. ihr euch von diesem Haus fern. Bitte. Ja... Onkel Quentin. Machen wir. Und dein Zimmer, George, wird abgeschlossen. Und ich behalte den Schlüssel. Ich muss absolut sicher sein, dass niemand außer mir hineinkommt. Aber es ist doch immer noch mein Zimmer. Für die Wissenschaft muss man eben manchmal Opfer bringen. Tja. Na gut. Los, Leute. Kommt. Ja. Gehen wir. Vielen Dank, Kinder. Wir sind bestimmt auch bald fertig. Und dann könnt ihr zurückkommen. Fünf Freunde gingen an den Strand, wo bei strahlendem Sonnenschein herrliches Badewetter herrschte. Doch so richtige Ferienlaune wollte nicht aufkommen. Schließlich stand Timmy unter dem Verdacht, Quentins Erfindung verspeist zu haben. Und daran hatte nicht nur George ihre Zweifel. Timmy ist viel zu klug, um eine Erfindung von Vater aufzufressen. Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er in so kurzer Zeit ein Seil herunterschluckt das ein Meter lang ist. Und dazu noch eins, das sich dehnt wie Kaugummi. Natürlich hat er das nicht. Das wäre mir doch aufgefallen. Aber wer kann das Seil dann weggenommen haben? Ihr habt doch nicht etwa die Assistenten im Verdacht, oder? Naja, wer auch immer es ist. Die Frage ist, wie wir demjenigen auf die Schliche kommen. Also wir müssen das Zimmer untersuchen. Vielleicht hat der Dieb ja Spuren hinterlassen. Aber Onkel Quentin hat seinen Zimmerschlüssel, mhm. George. Ich habe schon eine Idee, wie wir trotzdem hineinkommen. Ach ja? Weißt du etwa, wie man sich unsichtbar macht? Ach, wenn ich dich daran erinnern darf, wir haben gerade Hausverbot im Felsenhaus. Na ja, dann müssen wir eben nachts kommen, wenn alle schlafen. Bis darauf ging George zum Hafen und besorgte sich ein Seil. Am Abend warteten die fünf Freunde bis es dunkel war und schlichen sich dann zum Felsenhaus. Das Zimmer von George befand sich direkt unter dem Dach und über ihrem Fenster war ein Dachgiebel mit zwei Balken, die einander kreuzten. George hatte eine Schlinge in ihr Seil geknotet, sodass sie es über das Giebelkreuz werfen konnte wie ein Lasso. Über das Seil kletterte sie zu ihrem Fenster hinauf. Das ließ sich von außen mit einem Schraubenzieher aufhebeln. Sobald George in ihrem Zimmer war, gab sie Dick ein Zeichen, nachzukommen. Los, komm Dick. Ja. Ein Stück musst du dich noch hochziehen. Komm schon. Hier bin ich ja schon. Ach, super. Ich hätte wirklich nie gedacht, dass es so aufregend sein kann, in dein Zimmer zu kommen. <lacht> Und? Hast du deine Taschenlampe dabei? Na klar. Okay. Hier. Sieh mal, auf deinem Schreibtisch steht ein Glaskasten. Sehen wir mal nach, was drin ist. Ja. Pass auf, wo du hinträtzt. Okay. Ein Seil. Ja. Bestimmt hat Onkel Quentin ein neues Modellseil gebaut. Wo finden wir Spuren von dem Dieb? Leuchte mal auf den Boden. Ja. Hier. Was ein denn? Ein Bonbonpapier. Sag mal her. Vielleicht hat er es fallen lassen. Hier. Nee. Das ist von mir. Hm. Was war das? Da ist jemand an der Tür. Nein. Schnell. Das Bett. Beinig. Los. rückenstück. und George pressten sich unter dem Bett auf den Boden. Vielleicht ist das ja nur mein Der Lichtkegel einer Taschenlampe huschte durch das Zimmer. Sie sahen ein paar schwarze Lederschuhe, die sich der Zimmermitte näherten. Onkel Quentin konnte das nicht sein. Der trug solche vornehmen Schuhe äußerst selten und schon gar nicht, wenn er zu Hause war. Der fremde Mann blieb am Schreibtisch stehen, also genau dort, wo der Glaskasten mit dem Modellseil stand. Schon nach kurzer Zeit kehrte er zur Tür zurück, verließ das Zimmer und schloss die Tür wieder ab. Dick und George krochen aus ihrem Versteck hervor. Ja, aber wie? Er hat abgeschlossen. Ich habe einen Zweitschlüssel in meiner Kommode. Was? Warte. Äh, hier, hier ist er. Großartig. Danke. Aber Moment. Sieh mal, George. Was denn? Das Seil ist ja noch da. Ja. Der Mann hat es gar nicht mitgenommen. Ja, aber warum war er denn dann hier? Da wäre gut, wenn wir das herausfinden könnten. Dann bleibe ich und sehe mich noch mal genau um. Okay, und äh, ich verfolge ihn allein, ja? Okay, super, aber beeil dich. Äh, äh, äh. Zur selben Zeit standen Julien, Anne und Timmy im Garten. Sie hatten sich hinter einem Gebüsch versteckt, ließen das Felsenhaus nicht aus dem Auge und horchten auf jedes Geräusch nur so lange. Dick und Josh wollten sich doch nur einmal kurz im Zimmer umschauen. Ich, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht haben sie was gefunden. Timmy, was ist los? Sieh mal, Ann, da kommt jemand aus dem Haus. Ja, eine dunkle Gestalt. Oh, sie kommt hierher. Na, na, warte mal, das ist Dick. Was? Hey, habt ihr einen Mann gesehen? Äh, äh, äh hm? nein. Hier war niemand. Oh Mist, wo ist er bloß hin? Psst, seid mal leise. Da ist jemand mit einem Auto weggefahren. Oh, nein, das muss er gewesen sein. Aber vor dir ist niemand aus dem Haus gekommen. Wirklich nicht? Vielleicht ist er durch die Kellertür gegangen. Die ist auf der anderen Seite. Ja, ich weiß. Dann muss er sich aber sehr gut hier auskennen. Mhm. Hast du den Mann erkannt, Nein, wir haben nur seine Schuhe gesehen. Hm? Und wo ist George? George kam kurze Zeit später aus dem Haus. In einer Hand trug sie ihr Seil, das sie wieder vom Giebel entfernt hatte. In der anderen hatte sie noch etwas, eine Schachtel aus fester Pappe. Und die trug sie so vorsichtig, als würde sich darin ein rohes Ei befinden. Zunächst entfernten sich die fünf Freunde vom Felsenhaus, bis sie von dort weder zu sehen noch zu hören waren. Im Licht einer Straßenlaterne blieben sie stehen. Was hast du denn da drin, George? Eine Spinne. Was? Sie saß auf dem Seil, das Vater in dem Glaskasten aufbewahrt. Aber Onkel Quentin hat dir doch versprochen, dass er keine Spinne in dein Zimmer bringen wird. Eben. Und auf ein Versprechen von meinem Vater kann ich mich immer verlassen. Dann ist vielleicht irgendwas faul mit dieser Spinne, weißt du? Na ja, deswegen habe ich sie auch eingefangen. Julian, ja? du kennst dich doch am besten mit Spinnen aus. Kannst ja. du sie dir mal ansehen? Ja. Ja, dann, dann schieb die Schachtel mal auf. Ja, hier. Siehst du sie? Moment. Ja, ja. Mach wieder zu, George. Schnell. Lass sie nicht raus. Was? Ja, ja, sofort. Was ist denn los, Julian? Hä? Also, ich will jetzt keine Panik verbreiten. Aber? Aber diese Spinne könnte eine Sydney-Spinne sein. Ich äh, sage nur, könnte. Das hört sich an, als ob es nichts Gutes bedeutet. Also... Auf der ganzen Welt gibt es nur drei gefährliche Spinnenarten. Die Sydney-Spinne ist eine davon. Oh. Wirklich? Ja, im schlimmsten Fall ist sie tödlich. Ach, ja. Eigentlich lebt sie in Australien. Ich verstehe Vielleicht das nicht. Vielleicht hat sie jemand eingeschleust. Jemand, der meinen Vater in Gefahr bringen will. Jetzt beruhigt euch. Es kann ja auch sein, dass ich mich irre. Auf jeden Fall war es gut, dass du sie eingefangen hast, George. Ja, stimmt. Sicher ist sicher. Und was machen wir jetzt mit ihr? Gute Frage. Solange wir nicht wissen, was das für ein Exemplar ist, können wir sie nicht einfach laufen lassen. Ich kann sie unter meinem Bett in der Pension verstecken. Auf gar keinen Fall. Ich werde niemals mit einer gefährlichen Spinne in einem Zimmer schlafen. Nicht mal, wenn du sie in ein Tresor sperren würdest. Gibt es denn keinen anderen Ort, wo wir sie verstecken können? Hm. Wie wär's unten am Strand, da wo der Geheimgang zur Felseninsel beginnt? Ja. Den kennt niemand außer uns. Gut. Okay. Dann bringen wir sie dorthin. Zunächst spannten sie zwei Haargummis von Anne um die Schachtel, sodass die Spinne keinesfalls herauskommen konnte. Dann versteckten sie dieses Spinnengefängnis im Geheimgang und kehrten schließlich zur Pension zurück. Am nächsten Morgen trafen sie schon sehr zeitig am Frühstückstisch zusammen, um all die Fragen und Gedanken zu besprechen, die ihnen durch den Kopf gingen. Guten Morgen, Kinder. Guten, Guten Morgen. Morgen, Miss Whittaker. Ihr seid aber früh auf. Hier, hier ist euer Tee. Ja. Lasst es euch schmecken. Ach, danke schön. Ah, ah, Gibt es auch Marmelade? Ja, hier. Ah, Nimm. Ah, danke. Wie können wir bloß herausfinden, ob diese Spinne wirklich gefährlich ist? Hm? Im Felsenhaus ist ein großes Tierlexikon. Damit werden wir bestimmt bald schlauer. Tja, dumm nur, dass wir gerade nicht ins Felsenhaus kommen. Tagsüber jedenfalls nicht ja. Also ich würde vor allem gern wissen, wer diese Spinne in mein Zimmer geschmuggelt hat ja, Vielleicht sollten wir das auch als erstes herausfinden Stimmt, der Einbrecher kann uns dann bestimmt verraten, ob diese Spinne gefährlich ist Ja, mhm. aber wer kann denn das gewesen sein? Ja, es war auf jeden Fall jemand, der sich vorher deinen Schlüssel besorgt hat Und der sich sehr gut im Felsenhaus auskennt Hm Dann kommen wohl nur die beiden Assistenten in Frage. Ja, aber Miss Hathaway war es nicht. Die Füße gestern Nacht, die haben eindeutig zu einem Mann gehört. wirklich. Ja. und was ist mit Mr. Huxley? Hm. Kann sich einer an seine Füße erinnern? Mhm. Nee. Ich. Ja, ich auch nicht. Ja, dann sollten wir sehr bald einen Blick auf sie werfen. Aber wie, wenn wir nicht ins Felsenhaus kommen? Die Assistenten übernachten doch im Strandhotel. Wenn wir uns beeilen, sehen wir sie, wenn sie sich auf dem Weg zur Arbeit machen. Stimmt. Ah, dann nichts wie los? Nicht schlecht, aber was ist mit dem Frühstück? Dick, das ist schon vorbei, Dick. Du kannst auch mal ein Opfer für die Wissenschaft bringen. Na, wenn du es so sagst. Los, Oh, wir sind dabei. Los. Die fünf Freunde liefen so schnell sie konnten und kamen gerade am Strandhotel an, als die Assistenten von Onkel Quentin sich auf den Weg zur Arbeit machten. Uh, guten Morgen, Miss Hathaway. Guten Morgen, Mr. Huxley. Was macht ihr denn so früh hier? Wir? Wir sind auf dem Weg zum Strand. So, so. Am frühen Morgen ist Baden doch besonders schön. Na, dann viel Spaß, Kinder. <lacht> ja. Er trägt Sandalen. Ja, und seine Füße sind zu klein. Hm. Sieht aus, als hätten weder Miss Hathaway noch Mr. Huxley etwas mit dem Einbruch letzter Nacht zu tun. Stimmt. Und was machen wir jetzt? Ich meine, gehen wir trotzdem baden? Wie soll ich denn in Ruhe baden gehen, wenn ich Angst um meinen Vater haben muss? Timmy, was hast du denn? Wieso bist du denn plötzlich so unruhig? Hey! Kommt jemand aus dem Hotel? Hm? Das, das ist Mr. Nigel. Was macht er denn hier? Er steigt in ein grünes Auto und fährt weg. Oh, oh, Moment mal. Das Auto klingt genauso wie das, was wir letzte Nacht gehört haben. Bist ja. Vielleicht sollten wir mal nachsehen, was Mr. Nigel für Schuhe trägt. Hm, warum nicht? Gehen wir doch erstmal zur Pension. Aha. Vielleicht ist er ja dorthin gefahren. Okay. Schon in wenigen Minuten waren sie wieder an der Pension von Mrs. Whittaker angelangt. Das grüne Auto von Mr. Nigel stand auf dem Parkplatz davor. Also war er hier. Sein Zimmer lag im Erdgeschoss, direkt an der Treppe, die zu den beiden Zimmern der fünf Freunde führte. Und vor seiner Tür auf der Fußmatte stand tatsächlich ein Paar schwarzer Schuhe. Rasch gingen sie in ihr Zimmer hinauf, um zu überlegen, was sie jetzt tun sollen. Ich weiß nicht. Wir können doch jetzt nicht anfangen, jeden Mann zu verdächtigen, der ein Auto fährt und schwarze Schuhe trägt. Davon gibt es bestimmt viele. Da hast du wohl recht. Aber was wollte Mr. Nigel im Strandhotel? Ach, vielleicht wollte er sich nur die Speisekarte ansehen, weil er nicht jeden Abend hier essen will. Hm. Mir ist aber noch etwas Merkwürdiges aufgefallen. Ach ja? Was denn? Sag schon. Also, wieso parkt Mr. Nigel sein Auto draußen vor dem Haus? Was? Wieso denn nicht? Wie kommst du darauf? Er hat gestern den Schlüssel für die Garage bekommen. Vielleicht nutzt er die Garage für irgendwas anderes. Ja, dann wäre es doch interessant zu wissen, wofür. Ja, das stimmt. Da könnte man ja mal nachschauen. Also ich weiß nicht, ob Mrs. Whittaker es gut findet, wenn wir in ihrer Garage herumspionieren. Naja, wir müssen ja nicht alle auf einmal gehen. Ich schlage vor, Dick und ich machen das Aha. Okay, dann setzen wir uns runter an die Rezeption Und so bekommen wir gleich mit, wenn Mr. Nigel das Haus verlässt ja, Alles klar, also los ja. Julian und Dick verließen die Pension und liefen über eine Auffahrt zum Hinterhof des Gebäudes Unbemerkt schlichen sie sich an die Garagentür heran. Doch die war gut verschlossen. Vielleicht gab es ja ein Fenster, durch das sie spähen konnten. Sie gingen um die Garage herum, um an den Seitenwänden danach zu suchen. Hier ist kein Fenster, Julie. Siehst du eins? Nein. Achtung, Dick. Ich habe eine Tür gehört. Jemand geht über den Hof. Dann bleiben wir lieber hier in Deckung, ja? Komm mal hier vorne um die Ecke. Und? Das ist Mr. Nigel. Er schließt die Garage auf und geht hinein. Und, meinst du, wir können mal einen Blick hineinwagen? Ich glaube nicht. Er wird uns sofort sehen. Ach, da habe ich doch glatt den Koffer vergessen. Psst, leise. Er kommt wieder raus geht weg. Hat er abgeschlossen? Nein. Dann sehen wir mal schnell rein. Ja, los. Julian und Dick lugten durch die offene Garagentür und das, was sie als erstes sahen, war ziemlich seltsam. Mitten in der Garage lag ein metallisch glänzender Gegenstand auf dem Boden, etwa so groß wie ein Schuhkarton. An den Seiten hatte er so etwas wie Flügel. Schau mal. So ähnlich hat George doch dieses fliegende Ding beschrieben, das ja. sie nachts am Strand gesehen hat. Ja, das stimmt. Aber was ist das? Tö, keine Ahnung. Sollen wir mal näher rangehen? Ja, klar. Warte. So. Okay. Oh, das sieht aus wie eine Modellrakete. Ja. Und sieh mal da. Das ist. Da ist eine Fernsteuerung. Komisch. Wieso spielt Mr. Nigel denn mit Modellraketen? Und warum tut er das heimlich? Vielleicht ist ihm das peinlich? Psst! Hör mal! Er kommt schon zurück! Mist! Oh nein! Hier. Hier! Hinter die Reifen! Ja! In einer Ecke der Garage befand sich ein Stapel mit Autoreifen. Julian und Dick konnten sich gerade noch rechtzeitig dahinter verstecken und durch die kleinen Lücken zwischen den Reifen in die Garage spähen. Mr. Nigel kam herein, legte einen Koffer auf den Boden und öffnete ihn. Behutsam zog er etwas daraus hervor. Es war ein Seil. Er befestigte ein Ende an seiner Modellrakete, das andere knotete er an der Türklinke des Garagentors fest. So, mal sehen, was dieses Seil kann. So. Oh, oh, tatsächlich. Oh, es dehnt sich. Dehnt sich und... Oh, es dehnt sich immer weiter und es hält. Oh, oh, wirklich großartig. Oh, das ist der Anfang für einen Weltraumlift. Und sein Erfinder heißt Niklas Nigel. Ist der Nigel wie die Erfindung von Onkel Quentin klauen. Ja. So, dann probiere ich jetzt mal das Netz aus. Ja. Ja. Wo ist es denn? Ach ja, hier. So. Sieh dir das an! Das ist also das Loch im Modell. Hallo? Ist da jemand? Schnell zur Tür! Los! Los! Hey! Stopp! Dick und Julian waren zur Garagentür gerannt. Doch Mr. Nigel hatte den kürzeren Weg und war vor ihnen dort. Er stellte sich vor die Tür, sodass sie keine Chance hatten, hindurchzukommen. Julian und Dick Kirin? Was soll das? Spioniert ihr mir etwa hinterher? Dazu gibt es einen Grund. Aha. Das Netz da ist ein Stück aus dem Modellnetz unseres Onkels. Und wie kommt ihr darauf? Weil es erklärt, wie ein Loch in dieses Netz gekommen ist. Mhm. Unser Fußball konnte das doch gar nicht gewesen sein. Nee. Der hing schließlich fest. Aha. Und, und das Seil, das Sie gerade ausprobiert haben, das gehört auch unserem Onkel. Ja, Glauben Sie bloß nicht, dass Sie diese Erfindung einfach stehlen können? Nee. Und warum nicht? Bisher lief alles nach Plan. Ja, aber jetzt haben wir sie ertappt. Aha. Ah, das stimmt. Deshalb muss ich auch weg hier. Hä? Und euch nehme ich mit. Hä? Ich, <lacht> ich muss nur noch meinen Koffer packen. Also, bis gleich. Halten! Lassen hey. Hey. Sie uns raus! Hey. Ihr bleibt schön hier drin, ja? Was soll das? ja? Kommen Sie zurück! Aufmachen! Aufmachen! Zur selben Zeit saßen Anne, George und Timmy an der Rezeption, wo Mrs. Whitaker gerade die Post durchsah. Wo sind du und Dick los? Sie müssten längst wieder hier sein. Was ist denn los, Timmy? Wo läuft ihr denn hin? Vielleicht hat er was gehört. Ja, ich schau mal nach. Euer Hund will bestimmt nach draußen. Wollt ihr denn gar nicht an den Strand? Äh, doch, natürlich, Mrs. Whittaker. Ähm, wir warten nur noch auf Julian und Dick. Sie wollten etwas besorgen und sind gleich wieder da. So, so. Ich muss jetzt auch zum Markt und Vorräte einkaufen. Zieht einfach die Tür zu, wenn ihr das Haus verlasst, ja? Machen wir, Mrs. Whittaker. Auf Wiedersehen. Anne, was? Jimmy hat eine Hintertür entdeckt. Sie führt direkt zum Hof. Oh nein. Dann ist Mr. Nigel vielleicht zur Garage gegangen, ohne dass wir es bemerkt haben. Wir müssen nachsehen, wo Julian und Dick sind. Ja, das finde ich auch. Komm, Timmy, komm, komm. Kaum hatten sie die Tür der Pension geöffnet, raste Timmy in hohem Tempo über die Hofauffahrt, sodass Anne und George kaum nachkamen. An der Garage angekommen, sprang er aufgeregt an der Tür empor. Oh, Tschüss zu. Oh. Julian, Dick, seid ihr da drin? Na, ja, wir sind hier. Bleibt oh. nicht so laut. Sie sind eingeschlossen, George. Was ist denn passiert? Onke Grantins Erfindung sind hier drin. Mr. Nigel will damit abhauen. Und uns will er mitnehmen, weil wir ihm auf die Schliche gekommen sind. Ja, er will nur noch seine Sachen packen. Wir müssen euch rausholen, bevor er zurückkommt. Ja, aber wie? Er hatte Garagenschlüssel. Könnt ihr nicht Mrs. Whittaker holen? Die ist gerade auf den Markt gegangen. Ach, so ein Mist. Ach, wir müssen meinem Vater Bescheid sagen, dass seine Erfindungen hier sind. Da kommt er bestimmt gleich hierher und knöpft sich diesen Mr. Nigel vor. Ja, und wenn Mr. Nigel früher zurückkommt? Wir können ihn bestimmt aufhalten. Ja, aber wie? Da fällt uns schon noch was ein. Na los, beeilt euch. Okay, gut. Also, los. Ja. George und Timmy liefen so schnell sie konnten Richtung Felsenhaus. Doch mitten auf dem Weg blieb George plötzlich stehen. Was ist los, George? Wieso läufst du nicht weiter? Weil ich meine Zweifel habe, dass Vater uns glaubt. Er denkt doch, wir sind daran schuld, dass seine Erfindungen verschwunden sind. Du hast recht. Es könnte so aussehen, als ob wir uns nur herausreden wollen. Außerdem ist er Wissenschaftler und er glaubt nur an Fakten. Ja, aber die Fakten hat Mr. Nigel in der Garage eingeschlossen. Da kommen wir nicht ran. Wie ist Mr. Nigel überhaupt an das Seil und das Netz gekommen? Das ist eine gute Frage. Beides ist mitten am Tag verschwunden. Da kann ein Fremder kaum unbemerkt ins Felsenhaus gelangen. Ja, jemand muss ihm geholfen haben. Ja, bestimmt einer von den Assistenten. Das würde nämlich auch erklären, warum er im Strandhotel war. Aber beweisen können wir das auch nicht. Doch, das können wir. Wie? Wir müssen zum Strand. Anne. Was, was, was? willst du denn am Strand? Wenn einer der Assistenten mit Mr. Nigel unter einer Decke steckt, dann weiß er bestimmt, was es mit der Spinne in meinem Zimmer auf sich hat. Oh nein. Du willst doch nicht etwa die gefährliche Spinne holen, oder? Ach, das ist unsere einzige Chance. Wir müssen sie irgendwie ins Spiel bringen. Ja, aber ich bin entschieden dagegen. Mit tödlichen Spinnen spielt man nicht. Ja, Julian hat doch nur vermutet, dass diese Spinne gefährlich ist. Und ich verspreche dir, sie wird die Schachtel nicht verlassen. Na gut, George. Ich hoffe nur, dass dein Plan aufgeht. Das hoffe ich auch. Also los, komm, beeilen wir uns. Auch. Schnell hatte George die Schachtel aus ihrem Versteck geholt. Und sich vergewissert, dass ihre Bewohnerin darin noch hauste. Dann eilten George, Anne und Timmy so schnell sie konnten zum Felsenhaus. Schon von Weitem sahen sie die drei Wissenschaftler im Garten, die sich an dem Kran zu schaffen machten. Also los, Huxley, kurbeln Sie. Ja. Das Seil dehnt sich. Oh es dehnt sich immer weiter. Jetzt, jetzt hebt sich die Kugel. Ich das weiß nicht. Yeah. Das ist ein Erfolg. Sieht so aus, als ob die drei ziemlich beschäftigt sind. Ja, und das Beste ist, die Assistenten sind da alle beide. Also auf zum Verräter-Test. Hoffentlich klappt der. Hallo, Vater. Oh nein, wer kommt denn da? Hallo, Miss Hathaway. Kinder, ich habe euch doch gebeten, dem Haus fern zu bleiben. Ist das so schwer? Warum geht ihr nicht einfach baden oder macht einen Fahrradausflug? Genau. Aber wir brauchen dringend die Hilfe von Spinnenexperten. Es tut mir leid, aber jetzt haben wir wirklich keine Zeit. Aber wir haben eine Spinne gefunden, die vielleicht gefährlich ist. In Europa gibt es keine gefährlichen Spinnen. Das haben wir doch schon geklärt. Wo habt ihr diese Spinne denn gefunden? In meinem Zimmer. Was? Wieso warst du in deinem Zimmer? Das war doch abgeschlossen. Wie bist du überhaupt da hineingekommen? Sagen Sie mir zuerst, was ich dort für eine Spinne gefunden habe. Sie ist hier, hier in dieser Schachtel. Sehen ja. Sie? Also, nun, also. Es sieht ja so aus, als würdet ihr uns sonst nicht mehr in Ruhe lassen, nicht wahr, Mr. Kieran? Also, dann mach deine Schachtel mal auf. Nein! Tu das nicht! Lass die Schachtel zu, Mädchen, bitte! Miss Hathaway! Was ist denn mit Ihnen los? Kann mir jemand erklären, was hier vorgeht? Die, die diese Spinne da drin, die die ist lebensgefährlich, Mr. Kirin. Was? was? Wie, wie kommen Sie denn darauf? Es ist eine Sydney-Spinne. Erlauben Sie, Miss Hathaway, aber die Sydney-Spinne lebt in Australien. Das weiß ich auch, Mr. Huxley. Diese Spinne kommt ja auch von dort. Und woher wissen Sie das, Miss Hathaway? Das geht dich überhaupt nichts an. Ich glaube, das geht uns alle etwas an. Genau. Was haben Sie mit dieser Spinne zu tun? Ich? Gar nichts. Das war die Idee von Mr. Nigel. Äh, wie zum Teufel ist Mr. Nigel? Miss Hathaway, schmurge deine Erfindung in seine Hände, Vater. Was? Ach, so ein Unsinn. Doch. Ja, bestimmt Onkel Quentin. Julian und Dick haben das Modellseil und ein Stück aus dem künstlichen Netz in seinem Koffer gefunden. Drüben in der Pension. Miss Hathaway, wer ist dieser Mr. Nigel? Raus mit der Sprache. Er ist, er ist Wissenschaftler. Genauso wie Sie. Was haben Sie mit ihm zu tun? Ich bin eigentlich seine Assistentin. Das, das ist ja ungeheuerlich. Und sie hat auch den Zimmerschlüssel von George besorgt, damit Mr. Nigel die gefährliche Spinne hineinschmuggelt. Heißt das, er wollte mich umbringen? nicht ganz, Mr. Karen. Mr. Nigel hat darauf spekuliert, dass Sie in ein Krankenhaus fahren, sobald Sie gebissen würden. Aber dort hätte man sicher ein Gegengift für Sie gehabt. Aber wozu ein derart gefährliches Manöver. Ich sollte währenddessen versuchen, an die wissenschaftlichen Unterlagen heranzukommen, die Mr. Karen die meiste Zeit einschließen. Das ist doch voll die Höhe. Haben Sie denn gar kein Gewissen, Miss Hathaway? Doch, natürlich. Aber Mr. Nigel droht mir. Wieso? Ich schreibe gerade meine Doktorarbeit und Er sagt, wenn ich ihm nicht helfe, sorgt er dafür, dass sie nicht anerkannt wird. Deshalb bringen sie mich in Lebensgefahr. Es tut mir leid, Mr. Kirin. Quentin. ich weiß, das ist alles schon schlimm genug für dich, ja? aber wir müssen uns beeilen. Was ist denn jetzt noch? Mr. Nigel hält Dick und Julian gefangen. Er will sie entführen. Was? Ist das wirklich wahr? Ja, und er kann oh. jeden Moment mit ihnen wegfahren. Oh nein, ja. dieser Mensch ist wirklich zu allem fähig. Hallo, ja, Sie müssen uns beeilen. selben Zeit überlegten Dick und Julian fieberhaft, was sie tun konnten, wenn Mr. Nigel in die Garage zurückkam. Es konnte nicht mehr lange dauern, bis er all seine Sachen gepackt hatte. Was meinst du, Julian? Ob es uns gelingt, wegzulaufen, wenn Mr. Nigel die Tür wieder öffnet? Ich weiß nicht. Wenn wir es richtig vorbereiten, vielleicht schon. Aber wenn wir weg sind, kann Mr. Nigel auch ganz einfach mit seiner Beute entkommen. Hm, stimmt. Dann müssen wir versuchen, ihn in der Garage einzuschließen. Ja, aber wie sollen wir an den Schlüssel rankommen? Er wird ihn bestimmt nicht einfach stecken lassen. Ja, hm, Auch richtig. Dann brauchen wir was anderes. Ja. Ja. Warte mal, ich glaube, ich habe eine Idee. Und? Sieh doch mal, was dort auf dem Boden liegt. Die Erfindung von Onkel Quentin. Ganz genau. Ein super dehnbares, reißfestes Seil ja. und ein Netz mit denselben Eigenschaften. Und dazu klebt es auch noch. Also, damit lässt sich doch bestimmt eine Falle bauen. Na klar, Julian. Wir können Mr. Nigel buchstäblich ins Netz gehen lassen. Yes. Gedacht, getan. Das Seil zogen sie direkt hinter der Tür von einem Ende zum anderen, sodass Mr. Nigel unweigerlich darüber stolpern musste. Und das klebrige, künstliche Spinnennetz zogen sie so weit auseinander, dass es groß genug war, um es über Mr. Nigel zu werfen. Kaum waren sie damit fertig, hörten sie schon das Auto dieses Gauners, das er direkt vor der Garage abstellte. Sekunden später drehte sich der Garagenschlüssel im Schloss. So, Jo, ja. die Reise kann beginnen. Was <lacht> ist das? Das war das Spinnseil von Onkel Quentin. Ja, und, und hier kommt sein Spindes. Was? Und? und? Ja. Yes! Nein! Ja. Bitte nicht! Das klebt ja furchtbar. Aha. Mach das sofort weg. Ganz bestimmt nicht. Ey. Verdammte Rotfängel. Das ist ja... Das ist ja widerwärtig. Das kann man so sagen. <lacht> Das klebrige Netz schlang sich um den Oberkörper von Mr. Nigel. Er fuchtelte wild mit den Armen. Doch je mehr er sich bewegte, umso mehr verstrickte er sich in diese tückische Falle. Nach wenigen Sekunden konnte er gerade noch seine Hände bewegen. Und seine Beine, für die das künstliche Spinnennetz nicht mehr gereicht hatte. Er stolperte zu seinem Auto und machte Anstalten einzusteigen. Doch in diesem Moment. Raste Timmy auf den Hof und hielt Mr. Nigel Leibeskräften davon ab. Wo kommt denn dieser Köter her? Lass mich verdammt nochmal in mein Auto, du Mistvieh. Okay, Quentin, ja. Endlich. Geben Sie es auf, Nigel. Hä, ja, was? Es hat keinen Zweck mehr. Das sehe ich auch so. Deck Julian, alles okay? Ja, jetzt auf jeden Fall. Hat Gut gemacht, Timmy. Gemacht. Was ist denn hier los? Hathaway, was soll das? Wir sind aufgeflogen, Mr. Nigel. Oh nein, verdammt. Das habe ich doch nur Ihrer Unfähigkeit zu verdanken. Sie sind zu weit gegangen, Mr. Nigel. Mit Kindesentführung will ich nichts zu tun haben. Und mit einem versuchten Giftmord auch nicht. Ach, reden Sie nicht solchen Quatsch. Helfen Sie mir lieber. Nein, das tue ich nicht. Was habt ihr denn mit dem gemacht? Jungs. Der sieht ja aus wie eine Raupe in einem Kokon. Ach, sehr witzig. Ja, das ist das Modellnetz von Onkel Quentin. Und ich glaube, es funktioniert. Ja. Seht ihr? Bei jeder Bewegung schließt es sich fester um sein Opfer. Faszinierend. Genau wie bei einem Insekt in einer Spinnwiebe. jetzt bin ich auch noch Ihr Versuchsobjekt, oder was? Das geschieht Ihnen ganz recht. Mr. Nigel. Können Sie mir bitte erklären, was Sie mit meiner Erfindung wollten? Ach, das werde ich Ihnen gerade verraten. Ach, dann äh, verrät es uns vielleicht, Miss Hathaway. Unterstehen Sie sich, Hathaway. Irgendwann kommt es sowieso heraus, Mr. Nigel. Ja. Er hat ein Angebot vom Institut für Weltraumforschung. Aha. Sie haben ihm viel Geld geboten, wenn er ein Seil mit den Eigenschaften des Spinnenfadens liefert. Danke, Miss Hathaway. Das erzählen Sie bitte, Constable Wilbert. Und ihr kommt auch mit. Ich brauche jeden von euch als Zeugen. klar? Ja, aber ähm, vorher befreien Sie mich von diesem furchtbaren Netz, Mr. Karen. Warum? So brauchen wir keine Handschellen. Ja, aber... Und was machen wir mit der Sydney-Spinne? Am besten, wir bringen sie zum derfolgenden Museum von New Haven. Dort kann man sie bestimmt fachgerecht unterbringen. Ja, warum nicht? Dann könnte man auch ein Schild aufstellen. Hier Ach. wohnt das einzige gefährliche Spinnenexemplar von ganz Europa. Ob das einen Massenandrang zur Folge hat? Ja, wohl eher nicht. Aber es würde vielleicht bewirken, dass sich weniger Menschen vor Spinnen fürchten. Ich habe jedenfalls keine Angst mehr vor ihnen. Auch wow, wenn das kein Erfolg <lacht> ist. <lacht> Aber zuerst brauchen wir sie als Beweismittel. Hast du die Schachtel dabei, George? Ja, klar. Ich helfe sie. Mhm. Ja, also dann, auf zur Polizei. Na los, Bitte Neitzel. Nun gehen Sie schon. Ja, ja. ja, Timmy, deine Unschuld ist jetzt auch bewiesen. Na, zum Glück. Hier, hier hast du ein Leckerli. Hä? ja, Timmy, komm! Ja, fein! Wir sind die Freunde, Julian Dick, und Und der Hund, wir sind die ja. Uns Abend heuer, und wir durchforschen alte sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt ihr.